Hat szóljon. Hat szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a klub rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon! Hat szóljon. keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Pancsnod Ded Miklós. Délután kívánunk mindenkinek, ez itt a klubrádióben Rádió, benne az Anno Budapest, az önök alázatos narrátorával, a Punks miklós az előbb itt volt még Pataki Gábor főszerkesztő, aki szólt, hogy holnap 12-15 kor a technikusoknak értekezlet van, úgyhogy mindenki készüljön rá. Két telefonszámunk van, 24 07 2406953, és ma is két épületet járnánk körbe az Önök segítségével. Az egyik, az Budafokon épült az úgynevezett kísérleti lakótelep a 60-as években. Arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e olyanok a hallgatók közül, akik részt vettek ebben az életmúlt programban, emlékeznek arra, hogy, hogy hogyan kerültek oda. Ez egy nagyon különleges és nagyon speciális épületegyüttes volt ez a kísérleti lakótelep. Az volt az elképzelés... Visszhangzok, de most már bezöktem az ajtót. Az volt az elképzelés, hogy... Miután a nők úgyis a munkahelyükön vannak, és nem kell nekik mosniuk, és nem kell főzniük, ezért megcsökkentették a, a konyha, illetve a fürdőszoba méretét. Cserébe viszont például eltolható válaszfalak voltak, tehát így meg lehetett növelni az egyik szoba nagyságát a másikkal ellentétben. Szóval izgalmas kísérlet volt, amiről azt lehet tudni, hogy, hogy tehát az emberek, nem a vendéglőben mentek, nem a patyalatban mentek tisztítatni, és aztán nem a vendégek, hanem az ott lakók, és aztán az is kiderült, hogy, hogy volt olyan lakú, aki a fürdőkádjában tyúkot e, tartott, hát így próbálta a háztáit beszerezni. Szóval, hogy akik ott éltek és emlékeznek még erre a kísérletre, vagy életmúlt kísérletre, azok hívjanak bennünket a 24 07 3, illetve a 24 06 as telefonszámon. A másik témánk pedig egy legendás vendéglátópari egységet mutatna be az önök segítségével, az Ádám sörözőt, amiről lehet tudni azt, hogy, hogy a városban nagyon, helyen le, nagyon kevés helyen lehetett tatárbívsteket kapni, és az egyik, az Andrási, akkor még népköztárság útján lévő Ádám volt, ha szembeállunk a divacsarnokkal, a bal oldalon volt az Ádám söröző, jobb oldalon volt, ha jól emlékszem, az Éva, és ott mindig lehetett tatárbívsteket kapni. A kérdés az, hogy, hogy hogyan tudták azt beszerezni, és hogyan lehetett ehhez, ehhez hozzájutni. Ha emlékük van az Ádámsorzővel kapcsolatban, akkor azt mindenféleképp mondják el. Remélhetőleg a mai adásban még az akkori legendás személyzet egyik tagja is a vendégünk lesz ebben a rövid 50 percben, ami az Önök és az én rendelkezésemre áll itt a Klubrádióban, az Annó Budapestben. Tehát két telefonszám 24 07 3, illetve 24 3, Ádám söröző és Budafok. De hogy mi is volt a Budafok, abból arra egy korabeli filmmel emlékeznénk. Vizsgáljuk meg előbb, mire használjuk általában ma a lakást. A nappali szobák rövid pihenésre, olvasásra, tanulásra órakozásra, mint például kártyázásra, vagy tévénézésre, tipikusan mai, közös étkezés nélküli vendéglátásra. A kisebb szoba a szülők intim együttlétére, vagy a gyermekek tanulására, játékára szolgál. A konyhában a főzésen kívül a család étkezik is. A kisméretű, étkező amely általában csak a reggeli és vacsora elkészítésére és két-három fő együttes étkezésére alkalmas. A kamrában sok élelem helyezhető el, a fürdőszoba egyben mosóhelyiség. Végül az előszoba szekrényeiben bőséges tárolási lehetőség van. Nos, a bemutatott funkciók közül a mosás, az élelmezés, a takarítás. A vendégek ellátása helyettesíthető funkciók, mert a család reggel elhagyja a lakást, a gyerekek obodában, napköziben tartózkodnak és étkeznek, a felnőttek az üzemben ebédelnek, a családi vacsorához hideg és félkész ételeket kínál a közér, a vasárnapi vendéglői ebéd pedig, az asszonyoknak is pihenés, csak úgy a patyolat is, ahol az összes mosatás, a takarítóvállalattal pedig az egész lakás takarítása elvégeztethető. Ezért teljes kiépítésben a három darab ötven lakásos pontás közé olyan újszerű szolgáltató kombinát épül, amely átveszi az úgynevezett üzemeltethető funkciók ellátását, és ezzel megváltozott társadalmi szükségleteinek megfelelően nagyobb kultúrát, higiéniát és kényelmet több szabadidőt nyújt a lakóknak. Így épül majd orvosi rendelő, női és férfi podrászat, ipőjabító, gondnokság takarító szolgálattal, könyvtár, klub, étterem, konyha, szuperetáruház, napközi otthon, patyolat és gelkaszervíz, valamint újságáruda. A budapoki lakótelep építése folytatódik, az üzemeltetett lakások funkcionális kísérleteinek eredményei csak a távlati lakás építésben gyümölcsöztethetők majd. És itt is van a távoli e, jövő, amiben e, eredményezhetjük ezeket az ingatlanokat. 24, 3, 24 az anno Budapestben ma a budafoki kísérlet, illetve az Ádám Söröző szerepel. Haló! Katana Mertjes vagyok, szia! Hello, szia! A régi műsorodban sokkal könnyebb volt bejutni, mert ott egyből kapcsoltak, ott nem voltak hölgyek, nem mint hogyha nem szeretnél nem volna velük beszélni. Mind a kettő szívesen hozzászólok. Volt egy, volt egy évfolyam társam, aki az első saját lakását ott a Budafoki lakótelepen ö, birtokolta, hát nem igazán szeretett ott lenni, mert hát azok a, a falakat igen elég bonyolult volt odé tolni, meg hát a hang is hát nem volt igazán nagy jelentősége alig volt jobb, mint a spanyol fal. És hogy, hogyan lehetett tudt, lakáshoz jutni? Ugye nagyon fontos az egész hát, korszaknak a megismerésében, hogy akkor mondjuk a 60-as években száz beadott lakáskérelemből összesen négyet tudott az állam teljesíteni, tehát akkor beindult az úgynevezett házgyártás. Egy ilyen szövetkezeti lakás volt, uh -huh. legalábbis ez a tele volt még Pesten egy pár ilyen szövetkezeti lakás, ami se nem tanácsi, se nem magántulajdon, hanem a Tulajdonosok ilyen lakószövetkezetté álltak össze, és akkor a, együtt vették meg, tehát szinte mindenki de Nagyon részleteket nem tudok, mert nekem volt két tanácsi lakásom, és onnantól kezdve meg két. Szóval nem volt különösebben feldobva a budafoki életmúlt kiselet részese. Nem voltak boldogok, szerintem talán egy évet laktak ott a barátaim. Oké, okay. akkor lássuk az ha, Ádámot az a kapcsolatban én nagyon szeretném oda járni, 70-es évek közepétől jártam oda. Ha belépcünk, akkor jobbra volt egy ilyen nagyobb plac, ott szabadon állt néhány asztal, meg ott volt a bárpultszerűség, szóval egy pult, és hogyha balra egyenesen hátra mentünk, ott boxok voltak, és nagyon kedves diszkrétek voltak a pincérek, mert amikor jöttek hátra, akkor <gül> <gül> rákogtak egy kicsit, hogy hát ne bújjak annyira össze addig éppen az aktuális barátsznőmmel, hogy ne jöjjünk zavarba, hogy ő ott hirtelen megjelent. És nem csak a, a tatárvíztek volt jó és jó nagy adag is, hanem a sör is nagyon jó volt. Ha tehettem, akkor mindig. A közelben esti mozi, tudod, akkor a mozi egyet nem úgy kaptuk, hogy beestünk és válogathattunk, hanem egy-két órával előbb meg kellett venni, akkor megvettük a mozi egyet, és visszamentünk az Ádámba. Egyébként ugyanilyen jó volt a két medve a Korvin mozitól pár méterre. Azt mondják, hogy a, ami így versenyezni tudott a, a, az Ádámmal, az az Erzsébet volt, az akkori Lenénker úton. Igen, igen, igen. A Károly Mihály utca, vagy valami ilyesmi Erzsébet volt Lenin körútra. Jó, lehet. De én négy én nagyon kedvelcörözem volt. Ez a Lenin körútiba is szívesen jártam, csak akkor nem emlékeztem a nevére. János Pince volt az a Károlyi Mihály utcában, Aha. az is nagyon jó volt. Az Rivát nem annyira szerettem, mert ott, ott valahogy olyan rideg volt, de ez az Ádám talán volt a legjobb. Jó, jó. Köszönöm szépen. Ciao, ciao. Szia, minden jót. 24 07 350, 24 953, Punks, Nöded, Miklós és a hallgatók. Haló. Jó napot. Haló. Adásban van. Köszönöm szépen. Budapestről telefonálok. Üdvözlöm. Az Ádám témához szólok hozzá. Mondj. Na most azt nem mondta a bevezetőbe, hogy milyen évre datálja az Ádám sörözőt, így a fénykorát. 70-es évekre gondolok. Akkor került. eleje, vége mert nem mindegy. Jó, akkor önre bízom. Melyik volt hát a fény? Na akkor az előző úr is említett több sörözőt. Igen. Akkor időrendbe kezdem. Tehát ahol lehetett a tárbízteket kapni. Az első a két medve. Ez a Ferenc Kőrút és az ülői út sarkán van. Egy pince. Egy pince, lejáró. igen, emlékszem. Ez 1970-ben nyitott. Na most a Barátommal osztálytárs hamar fölfedeztük, és ugye a vasárnapi programunk az volt általában két hetente, hogy Fradi jártunk. Na most előtte bementünk a két medvébe, akkor az még nem volt bejáratott helyett. Fogalmam sincs, hogy ki hogy újította föl. Uh -huh. Hamar kibögtük, na most csak mondom az árat, emlékszem. Pirzzeni sört mértek. 8 volt egy kórsósőr. Elég lehúzás volt. És 38-70 volt a tatár bíztak, nagy-két adagos. Ezen 12 ez... szelet pirított kenyeret hoztak ki két kosárkába. Mindig a barátomra bíztam, azt szerette összekeverni. De most képzelj el, 6-6 szelet kenyeret vastagon megkembe kijött, megettünk, két-három sört megittünk, majdnem több mint száz forintot kifizettünk. Most nem ez az érdekes, a lényeg az, hogy ezeket a kiruccanásokat a szülőknek családi könyvtára bánta a különböző okokból, talán nem kell részleteznem. Hát értem, érte, érte, tehát, irány... tehát ön a hónalá csapta a révai enciklopédiának az egyik számát. És nem be... kellett, mert megvettek mindent, tehát mondjuk egy kétkötetes valamit el lehetett adni három könyvet 100 forintért a... Ja, értem, és akkor meg volt az a, a vasárnapi ebéd. Ő is eladott 100 forintért, és már összedobtuk a pénzt. De valahogy mindig úgy jött ki, hogy a meccsre már nem volt pénzünk a jegyre. Tehát mindig átpattantunk a hosszú láncsakerítésem. Mondjuk mi kijártunk ilyen vidéki kis csapatok elleni meccsekre, és amikor csak legszebb 20-30 ezer ember jött össze egy vasárnap. Akkor érkezünk De meg az, az Ádámsebözőbe. Na, a, tehát ez volt az első. Aztán utána nyitott, ott nem volt ö, tatárbíztek, de nagyon jó meleg szendvis, talán ismeri. Az ötös klub mellett úgy hívták, hogy Pízen is öröző. Igen, emlékszem rá. Egy nagyon aprócska hely volt. Igen, gyakorlatilag a, a, a helység kétharmadát a bárpult foglalta el, és így körbe lehetett állni. Hát négy-öt cég volt, vagy hat cég, de körülbelül 25-30 ember és estig. Na most a második, az Erzsébet csöröző, amit nem tudtak az úrral dúldőre jutni. Persze önnek volt igaza az akkori Lenin kőrút, mai Erzsébet igen. kőrút. Szembe majdnem kicsit réhen a Vörös Csillagmozival, ugye a mai szállodával. Na most az a különböző zenei formációk, akkori reményteljes fiataljainak a 70-es évek elején volt az egyik fő helye így fele. Az Erzsébet? Nekem volt egy... igen. Volt ennek Bece neve? Volt Bece neve? Az Erzsébetnek? Hát gondolom Erzsike, de hogy, hogy másik? Hát de úgy tudom, volt, de nekem nem jut eszembe. Most én azért is jártam oda, hát főleg őstársaságban, mert a házunkban lakott az egyik pincér. Nagyon uh -huh. jó barátom. De hát mondjuk étel irányába biztos lehettem a dolgomban. Ja, ja, ja. Na hát csak mondom, és akkor ott emlékszem, amikor 8-11 két asztalt összetoltak a, a rockleg, akkor még nem rocklegendák, nem is tudom, rock süvölvények, uh -huh. és akkor, akkor két-három adag tatárbíztek, ilyen, stb. Na ez, ez a másik, és a harmadik valóban ez, azt hiszem legutoljára, hát az Erzsébet már megvolt, mit tudom, akkor is száz éve, az Ádám nyitott utoljára. És akkor ott is lát, voltam, és ott is lehetett tatárbíztákat kapni. 1971-ben 19 forint 10 fillérbe került egy adag tatárbízták 6 szelet kenyérrel. Most az előbb megszoroztam a kétadagos tatárbíztákat, amit a, a két medvében csapattak. Igen, akkor tudom, nem pontosan. Ez majdnem pontosan a, a döntő volt, igen. Akkor ugye nem, akkor egy személyre adtak 6 szelet kenyérrel, ja, tehát akkor 32, nem tudom, a sört eltaláltam, lehet, hogy ilyen 870 volt, mert a szamar emelkedett. Igen, na most az Ádám söröző, mit ad istene, alig telt el tíz év, mire az is megnyitott, mintha a tatábízte, kicsit kisebb lett volna a hús sápatabb, a a fakkok, ugye, ahol az ember ott nagy kényelmes, nem tudom, a, volt a két medve sörözőbe. Voltam. Ott kényelmes emberileg el lehetett férni. Már az Ádám sörözőbe ott már ilyen repülőgép turista alosztály. Jó, arra emlékszik, én... hogy miért volt hírhet az Ádám? Hát néze, én akkor már annyira nem jártam oda, de mintha ott talán valami kápszer téma is lett. Kápszer? Volna. De hogy volt a 70-es években kápszer? És amikor szerintem bezárt a, a, az Ádám, még akkor sem volt elkábítószer. Hát volt azért, hát... volt a piacon. Jó. E... Hát most egyet mondok. Egy 99-ben zárt be az, az Ádám, véglegesen, akkor már valóban volt. Nem, én arra mondom, hogy a kápszer csak egyet mondok, támogattuk a sok elmaradott szegény országot, ugye Afrikából, stb. mindenféle tősfőnöknek, egyébnek. Ó, fog megérkezni ezzel a gondolattal? Már nagyon kíváncsi vagyok. Jól elevesztett de... emberek voltak, és azok nem bántotta a rendszer, ha ott maradtak a kollégium falai között, ja, akkor szívhatták, csinálhatták, amit akartak. Hát vagy Hogy igen, vagy nem. Csak egy, én csak egy forrást mondom. Értem. Jó, köszönöm szépen, uram. Viszont, Viszont hallásra. Budafoki kísérleti lakótelep, illetve Ádámsöröző a mai eh, Annó Budapest témája. Telefonszámunk van kettő is 2407953, illetve 24 06 95 3. Én viszont rosszul ütöttem be az előbb a pinkódomat, kódomat, is letított a telefon, tehát az elkövetkezendő 24 óra man senki ne jön az adással kapcsolatban. Haló! Eker János vagyok, jó van Jó Hónapra üdvözlöm! Hát a Budafoki lakótelep uh, téma megdobogtatta a szüle, mert én ott laktam a lakótelepen a kísérleti. Részén a, mégpedig a francia házba, olyan 15-16 éves lehettem, ma 65 vagyok, tehát ez régebben volt, amikor, és itt az előbb mondta az úr, az nem ö, kettővel vagy három előtt, hogy ilyen szövetkezeti jellegű igen, lakások van, voltak. Igen. Hát nem, én nem úgy emlékszem, ezek tanácsi lakások voltak, mert mi is igen rossz lakó, ö, lakáskörülményekből, jutottunk oda a kísérleti lakótelepre, és az a francia ház, ez egy ilyen kísérleti ház volt, ebédlővel, meg ahogy hallottam, a felsorolást tényleg beépített szekrény nagyobb izé, és az érdekessége az volt, hogy nem radiátor volt, hanem a fűtőcsövekben voltak a padlózatban, illetve az oldalon. mennyezetfűtés volt? Parancsolat. Mennyezetfűtés? Ö, mi a negyediken laktunk a legtetején, hogy volt-e mennyeket? Akkor nem, volt. tehát az összes többi lakónak mennyizett fűtés, a, a legforsú szinten lakott tan... Nekünk meleg volt a padló. Ugyan az is igaz, hogy mindenhol linoleum volt fűtés miatt, de hát elmondom, hogy nagyon boldogok voltunk. Ráadásul ez a lakótelep nekem azért is tetszett, mert ugye közel van kelemföld odafokhoz, és ott csak az földön a tíz emeletesek tömkelege épült. Itt viszont volt toronyház, igen. négy emeletes, másfajta négy emeletes. A francia Lennek ház milyen volt? A... a francia ház, ha jól értem, akkor négy emeletes volt. Igen, négy emeletes volt. Lift nem volt, viszonylag nagy szobák voltak. Mi egy-két szoba, összkomfort, konyhás lakásba laktunk. Hát a fürdőszoba az tényleg nem olyannyira nagy volt, annyira nem lehetett táncolni, de négyen laktuk, mert volt egy öcsém, és ugye a szüleim szerintem nagyon jól elfértünk. Nekem nagyon jó és szép emlékeim vannak a kísérleti lakótelepről, amit a szüleim talán tíz éve hagytak ott, mert ők is jól érezték magukat. Ők a koruk miatt hagyták csak ott, mert hogy a negyedik emeletre felmenni az már... Elég nehézkes egy 88 éves korba. Én azt mondanám, hogy az ilyen jellegű lakótelepek, kár, hogy hogy is mondjam, hogy nem építettek több ilyet, ott nagyon egyszerű volt az élet, mert ott lakótelepen belül szinte mindent megtaláltunk. Ez úgy volt, mint egy elegáns szálloda, hogy kisegelmezhetünk. Vagy állítólag Eker úr, Eker tehát mondod, hogy jól értettem? Nem, Nem értem, bocsánat. Ecker mondott. Ecker. Ecker. Ecker. Meghallgatjuk a híreket, vagy, vagy adunk lehetőséget a, a többi hallgatóknak, hogy egy kicsit beszélnek arról, hogy milyen volt alakult elep a hírek után? Adjunk lehetőséget mindenkinek természetesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. És köszönöm. A mindig irányítja.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 Az ismeretlen főváros, Pankson Miklós, és persze a hallgatók, illetve a két telefonszám 24 07 3, illetve 24 és a két épület együttes, vagy két épület, vagy két téma, amit ma körbejárunk némi képzavarral élve, az egyik a Budafoki kísérleti lakótelep, a másik pedig a legendás András jel népöztárság úti, Ádám Söröző, amiről már kiderült, hogy 1999-ben zárt be, és hogy nagyon diszkrétek voltak a pincérek, tehát amikor hátra mentek a boxokhoz, akkor egy kicsit köhintettek, hogy mondjuk az a telefonáló aki három után néhány perccel került adásba, az ki tudjon szállni a barátnője szájából. De a vonaltúlsó végén most itt van velünk Békés Imre, az egykori Ádám szerző, egykori star jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Véges Fémelem vagyok, különöm. Hogy sikerült oda kerülni az Ádámban? Hát egészen véletlenül a Royal szállóban kezdtem a szakmát, ott kincélkedtem egy pár évig, és nagyon régen volt, tehát 40 éven ezelőtt került előtt, ha 70-es éve beszélünk most, akkor... Nem tudom, nem tudom. Nem emlékszik már, rá. volt egy budapesti vendéglátóipari vállalat, amin keresztül ide-oda a ide oda. Uh -huh. de akkor még ötödik kerületi vendéglátóiparú vállalatnak hívták. Igen, belvárosi vendéglátóipari vállalat volt a nem a cégnek. Nem akarom elvinni a témát, de 1963-ban nem volt ott a rojálban, amikor a, a Vesztek zár volt? Nem, nem, nem, nem, akkor még én nagyon pici voltam szerencsére, tehát annyira még nem lekedtem meg, úgyhogy nem nem nem Nem, nem, nem is emlékszem, hogy ez volt ilyen probléma. Monda, egyszerűen egy másik műsorban már foglalkoztunk el. Szóval 1971-ben egy erőleves tojássárgájával 5 forint 30 fillér volt, egy, lebbenc, egy leves 2 forint 30 fillér, a csertésmáj az 15 forint 20 fillér volt, és 19... húzós hát árok voltak, igen. Ez, első osztályú vendéglő volt az Ádám, tehát igen, ez a Budapesti igen, viszonylatban a ezek magas voltak? Nem voltak magas 28-45 forint ilyen árak is voltak. Most talában én is nézegettem a régi étlapokat, és, és meg vagyok lepődve azon, hogy milyen magas színvonalú étel kultúra és milyen választék volt akkor abban a idején, és igazából az elmúlt évtizedekben én csak arra emlékeztem, hogy a borzalmas lehetett régen, és most milyen jó. De meglepően szép választék volt, és jó árakkal. Tehát egy normál átlagember is be tudott menni egy éttelemben. Hogy sikerült azt elérnie az, az Ádámnak, hogy ott általában, és mindig lehetett tatábliszeket kapni? Az derült ki a mai műsorból, hogy volt még két-három hely, a két uh -huh. medve, illetve az erzsibet söröző uh -huh. az akkor önkörúton, ahol mindig Égen. voltak, de uh -huh. hogy, hogy hát a tartár az olyan volt, mint a mókus fenn a fán, tehát nem lehetett hozzájutni egy, mondjuk a, nem, a hentesnél. Nem, nem, nem. Uh -huh, uh -huh. nem lehetett, hát, hát ügyes volt a, a, a vezetése cégnek, mert ugye az én a voltam, például nem voltam vezető, deosztási ember, hangulatél voltam felelős, hogy voltunk inkább mi felelősek megirányítani a, vagy az értelemnek a munkáját. Uh, Valóban ez a két uh, emblematikus hely volt végül Ádámon kívül, de azért az Ádám az, az volt a fővallás szerintem. Tehát mi voltunk úgymond a, a, a, az igazi tatárbizteges hely. Oda a oda kellett szólni előtte, hogy az ember vacsorázni akar, mondjuk önök Nem Nem volt ilyen, mert pont ez volt a zseniális abban az időben, hogy a, a, a szinte egy ilyen társadalmi, ilyen közösségi hely volt. Tehát bármikor bárki leülhetett a 6-8 személyes boxba, akár idegenek közé is, akkor is kiszolgáltuk, és szívesen fogadták egymást, a, hát főleg fiatalok jártak értelmiségek a Ádám csödezőben. E... Úgyhogy ők befogadók is voltak neked hát mi is ugyanúgy tincélek. Azt lehetett, illetve egy leírást olvastam, amiből az derült ki, uh -huh. hogy az Ádám Sörözi az a verekedéseiről vált hír, híressé hírheti. Ön emlékszik el? Tudja, uh, mire emlékszem, hogy ezt a, a, a szabad azt mondom, hogy a, a Facebookon írt valaki valakit, uh -huh. és hát uh, mélységesen talagottak háborot azok, akik olvasták a, a, ezt a bejegyzést, vagy ezt a posztot. Én nem emlékszem arra, hogy ott verekedés lett volna valahogy is. Jó. De 5-6 éve dolgoztam az Ádámban, de nem, nem, nem, nem volt példa erre. Volt melletünk egy kocsma, egy Éva nevű, hogy Ádám Éva. Igen, a divaccsárnunknak a, a hát túloldalán. Így van, hát ez hírhet volt egyébként ezekről a sztorikról. Lehet, hogy a, a, a, a, a aki ezt a gondolatot megjelenítette, összekeverte két helyet. És szerintem, mert hogy az Ádám az este mm -hmm. 10 órakor bezárt, az Éva az volt, Igen, a, a éfél, ahol sok... Éfél. ahol Évfélig tartottak nyitva? Éfél. Évfér, és a, a, a másik, ugye a, az Éva nevi kocsma, az valóban az volt a zárdakolában. Nem tudom, nyolckor vagy, azt hiszem, hogy már bezárt igen. Milyen volt akkor egy, egy Csálinger, egy népszerű felszolgáló életem? Szép szó, Csálinger. Hát nézze... Csálingernek hívták a felszolgálókat még igen, akkor, amikor igen, én vendillatipőri szakközépiskolába jártam? Jó volt az az időszak, és a, a, ezt a kifejezés is szeretem, igen, hogy apostolfálják a pinceleket. Igazából én azt hiszem, hogy akkor még volt, volt úgymond, pincérképzés, vendéglátás, de nagyon magas szinten, és azokat, a, a, amiket mi tanultunk, ugye mi pincerek, az alázatot és a vendégnek a megbecsülését, és a, a, tehát, abból értünk, az volt a legfontosabb. Ezt egy szent kezeltük. Ma nem látszik egyébként az ételmekből, ugyanez a kultúra. Ön is úgy dolgozott, mint nagyon sok fővárosi pincér, hogy, hogy ősszel, télen, tavasszal, Budapest és aztán nyára leugrott a Balatonra? Volt én él az uh -huh. életében? Volt az életemben, hogy Balaton is dolgoztam, de csak egy szezont kíváncsiságból, tehát ugyanúgy, hogy most is kimennek külföldre fiatalok, akkor nagyon messze külföldre a Balaton volt Budapestről, tehát egy szezonban valóban dolgoztam én is azon be a Bellanevű. Szállóban, balaton Almádíva volt egy ilyen nevű, vagy talán még most is van. Hm. De nem volt jellemző, ugye, ö, ö, azt gondolom, tehát ö, ö, csak egy kiruccanásom volt. Felszogalással meg, meg tudta alapozni a mostani jelenét, az akkori múltban lévő jövőjét? Hm. Hát nem, hogy megalapoztam, hanem az Ádámnak a vendégköre. ez a mai napig a kerem. Uh -huh. tartozik, és uh, nagyon érdekes. Uh, ugye mindenki sokat lépett előre, szerencsére én is a saját területemen, a vendéglátáson belül. És uh, uh, uh, uh, ugyanazok a uh, isméltem magam, hogy ugyanaz a baráti körön megvan, az a Akadémiát a művészekig, ugye a Broadway volt azon a környéken, Igen. azt tudja, a Nagymező utca, Andrássy utca, néptesztársaság úgy talagy, a felvezetésben, mondták nagyszerűen. Persze <tos> hát meríteni lehetett hát zseniálisabb, ne emberek közül. Ha mondjuk valaki 19 forint 10 fillért fizetett, akkor mennyi ilyet adott? Hát nem volt ilyen 10 százalék, 20 százalék és Én nem tudom, mert, mert, mert, mert volt egy bejegyzés, és ugye, bejegyzés, ami pontosan rólam szólt, hogy milyen rendes volt az e imi, mert nem fogadott el borra való mert nem voltunk gazdagok. Szóval érdekes világ volt az akkor, tehát egészen másfél fejjel gondolkodtunk, mint ma. De akkor most cáfolja azt, hogy e imi nem fogadott eljatot, vagy hát azt mondja, hogy volt, akitől nem? Voltak itt, de nem igen. Tehát nem, nem távolom magamat, csak voltak itt, nem, nem... Akit ismertem, és tudtam, hogy milyen uh, voltak-e jobb pillanataim, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, hogy a világyat Émi, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre rád. Békés Imre, az egykori Ádám, egykori sztárpincére volt a vendégünk. Viszont hallásra. Viszont hallásra, köszönöm szépen. Viszont. 24 07 Köszönöm segítőm, szerkesztőm álva, Brigitta írt hogy az Annabella az Balatonfüle nem volt valóban. Halló, jó napot! Jó napot kívánok! Kész csak, hallgatom! Halló! Hallgatom, jó napot! Jó napot kívánok, Bercsei Tiborné vagyok. A Budafoki kísérleti lakótelephez szeretnék hozzászólni. Az első lakásunk volt, nagyon fiatalok voltunk, amikor oda költöztünk 1970-ben, és nagyon-nagyon szívesen emlékszünk minnyáján rá, Azért mondom a minnyájan, mert volt az egyik négyemeletes házban egy tizen, tizenkét lakás, ahol a műszaki egyetemnek a, a dolgozói, a fiatal családosok költöztek oda. És azért volt kísérleti lakótelep, mert tulajdonképpen mindegyik ház másképpen nézett ki, és másmilyen technológiával épült. Igen. Tehát azt tudom, hogy például a nagyon magas épületek sem klasszikus paneltechnikával készültek. egy magas volt, út, Toronyháznak hívtuk, az valóban, és annak az aljában volt az a sok szolgáltató egység nagyjából, amiket említett a műsorban. És szemezet... ahogy oda költöztünk, valóban sorra adták át az obodát, utána a bölcsödét. Sajnos az, az nem működött, ami, amit elhatároztak, hogy, hogy közös konyhában, vagy közös étteremben lehetne étkezni, mert nagyon-nagyon rövid ideig működött, utána bezárt. A patyolat, meg a többi szolgáltató rész valóban működött, orvosi rendelővel mindennel, és ami nagyon-nagyon ami jó volt, ugye általában fiatalok voltunk kicsi gyerekekkel, és, és hogyha az ember átment a József Attila utcán, onnan a lakótelep széléről, akkor egy kertvárosi részben találta magát, ami ugye budafokra jellemző volt. Úgyhogy csak annyit tudok mondani, hogy nagyon jó kísérletezés volt, és, és nagyon jó volt. Csak aztán majdnem minnyáján kinőttük a lakásokat, és eljöttünk volna. Nehéz volt a lakáshoz jutni? Tessék? Nehéz volt lakáshoz jutni? Ö, nem. Nem. Abban az időben nem. Nem. De gyakorlatilag a Műszaki Egyetem intézte ezt a, ezt a részét, úgyhogy, úgyhogy ezt igazán nem tudom. Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elmesélte hát, ezt. Nagyon szívesen. Készsuk viszont a viszont illetve 2406953 az anno Budapestben ma a budafoki életmód kísérlet, a kísérleti lakótelep, néven József Attila a lakótelepet járjuk körül, illetve az Ádám Sörözőre próbálunk megemlékezni a hallgatók segítségével, illetve hát az egykori sztárpincér segítségével emlékeztünk idáig. Haló, jó napot! Haló! Jó napot kívánok! Na, én én, én 70-ben költöztem az előttem beszélő hölcsös hasonlóan oda be, 70 73-ig laktam a lakótelepem. Nagyjából ugyanazt tudom elmondani, mert előttem mondom, mink egy bolgárházba laktunk, ugye ott a lépőjeletek úgy épültek, hogy különféle szot, KGST, illetve ez volt egy franciázis, nem csak KGST épületek, Kísérletezték ki, hogy mennyire felelnek meg a magyar viszonyoknak, meg igényeknek. A normális, kétszobás lakás volt, rendes fürdőszobával, mindennel. De Ami az infrastruktúrát illeti, azzal kapcsolatban én nekem kicsit szomorúbbak a én mert még 70-ben költöztünk be oda a kisgyerekkel, és azt bizony 73-ig Budafok belvárosba kellett bölcsődébe hordani, mert a bölcsőde meg az óvoda az akkor még az csak jóval később készült el. Az És éptelem hamarbezárt, bezárt, a 73-ban sem működött. Az, hogy, hogy miért az... hívták bolgárháznak az önökét? Azért, mert a mi épületünket bolgár típus tervek alapján készítették. Volt francia, volt cseh. Tényleg? Tanál érdekesek voltak a cseh tervek alapján, ott a legalsó sorban épültek ilyen földszintes sorház. Aha. Lehet, hogy nem is volt földszintes, hanem egy, egy szint, kétszintes volt. A dombordában. A szerencsétlenek voltak, akik ott laktak, mert a kertjük meg a teraszuk az a budafoki útra nézett. Uh -huh. a, Buda, a hárosi vasútállomásra és közvetlenül a terasz előtt volt egy borzasztóan forgalmas buszállomás. Most ezt onnan tudom, hogy ott a lakásokat, hát ahogy mondta az előbb, a műszaki egyetem, nem csak a műszaki egyetem, hanem a KFK is ilyen lakáskijelölési runkkal rendelkezett. Értem. Úgyhogy neke, én is, én akkor a KFK-ban dolgoztam, és sok kollégám volt, aki, több kollégám volt, akinek ott volt lakása. Volt olyan is, aki ebben a szerencsétlen cseh házban lakott, ami nagyon jól nézett ki, nagyon kellemes volt, és gyönyörű lenne, lett volna valami kertvárosi részen, de a főút mellett egy teraszorral közvetlenül a főút, Bályodvarán... egy nagy ablakokkal, Aha. az egy katasztrófa volt. Nehéz volt -e a... 73-ban eladniuk a lakást, vagy elcserélték? Nem, ezt? én, nem, nem, én ott nem eladtam, én egyszerűen közelebb kerültem az intézethez. Hát onnan bejárni Chillebércre az egy eléggé macerás dolog volt volt megoldás, mert a jó megoldás az volt, hogy az ember munkás vonatok, akkor még voltak munkás vonatok, ugye 70-ben, bejött a délibe, az 10-15 perc alatt ben volt, és onnan fölment a 21-essel, és ott volt az intézetbe. Viszont ehhez nagyon precízen be kellett tartani a vonatoknak a meneszrendkét. Ami nem egy olyan kutatóintézetnél nem föltétlenül olyan dolog, hogy az ember mindenre 8 óra, 5 perckor akar odaérni. Úgyhogy közel költöztem föl a hegyre, így közelebb az intézethez. Köszönöm szépen, hogy ezt Nem ezt, nem tudtam ezt a cseh és bolgár részét a dolognak. Köszönöm, viszont hallásra. Ott volt cseh, bolgár, francia. francia, szovjet, Igen. ott volt valami öt vagy hat, különféle típus terv. Köszönöm szépen. Viszont Kérem, hallásra. Haló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Papplácsó vagyok. Üdvözlöm, Pankszna, Dmitros vagyok előbbi riportjában a Békés Imrével beszélt. Igen. A... itt tetszik lenni? Igen. Igen. Én 71-től 86-ig dolgoztam az Ádám sörözőben, mint pincér. Akkor ismeri az Imrét. Mondhatom, hogy, a, hogy hát mikor az Imre oda, ő később került oda, uh -huh. én az elején ott voltam, tehát 71-től és ő volt az, Ádám volt az első olyan étterem, ahol tulajdonképpen szinte azt lett mondani, hogy napi 300 adag tatárt el. Nyitástól zárásig. Nyáron még éjjel kettőig voltunk nyitva, úgyhogy belefért minden. Az de meglehetősen tatár... sok. Igen, igen, hát ez annyira híres volt, a tatár meg a staroprámensőr, amit ugye csak akkor Szlovákiából kaptunk, Csehországból, és nagyon sok, nagyon sok vendég járt be, olyanok is, akik tehát fiataloktól kezdve, idősekig, az operaház kezdve, nagyon sok ember volt bent. Nagyon szép idő volt abba az időbe. Sőt, el tudom még azt is mondani, mert én már későbbi, későbbi számokat mondott, hogy én is étlapíró is voltam. Hogy például egy Rántott Borda hasáburganyával 12.30 volt. Tatárbisztek 12.30 az elején. Mikor később fölmentek az árak, mert tettek hozzá kettő szelet vajat, ugye, mint elő volt készítve kettő szelet vajjal, Aha. akkor került 16 ba És plusz volt egy nagyon aranyos kenyeresünk, aki vitte a pirítósokat, 6 darabot egy tatárhoz. Ő semmi más nem csinált egész nap, csak kenyeret pirított? Hát, árult még a mellett kávét, meg paprikot is. Tehát volt azért segítsége, mert azért kevés lett volna. Tehát a idő volt főleg este. Konyha is besegített a szakácsok is. Segítsen nekem, ugye ebédjegyeket is be lehetett váltani. Az egyik leírás szerint, amit elolvastam a műsor előtt, volt, aki három ebédjegyét váltotta be egy tatárlíztekre. Hát az az igazság, hogy ez már valószínű 86 után történhetett. jegyekről nem nagyon... Mettől meddig, meddig volt? Szemmel, Mettől, meddig volt lehetett. Mettől meddig Én volt nyitva? Mettől meddig volt Mettől meddig volt nyitva? Mert kerültem el máshova, és mondom, 71-től ott voltam, és a belvárosnál kezdtem, mint tanuló is, és úgy ott is mentem el nyugdíjba. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Úgyhogy nagyon köszönöm Viszont és az vallak... Mondott az Imre is, Imre is mondom, kicsit később került oda, meg az az úr, az legelső úr, akit hallgattam, hogy. Nem, hát nem az de ott is volt tár, de ezt persze nem biztékből csinálták. Ezt úgy akkor se lehetett volna megfizetni. Hanem? Nagyon finom, mi hozták a friss húst, marha hátszint, lábszár, értve nem lábszár, hanem a combot Értem. Azt daráltuk. Frissen, gyönyörű volt bekeverve isteni. Úgyhogy este még a német marikáit is oda telefonáltak mennénk tatáral a cikán, be három adagot, és jött a férjével akkor vacsorázni. Hatalmas. Köszönöm szépen, Laci, hogy elmesélte ezt. Kérem nagyon szívesen. Viszont hallás. hogy 73 évesen, mindig jó örömmel emlékszem vissza arra az időre. Köszönöm szépen. Mind, Viszont hallás. Egy utolsó telefonálóra van még időnk. Halló. Halló. napot kívánok. Valgalás Lajók. Üdvözlöm Önt és a hallgatóit. Én a annak idején az opera, 73 éves vagyok szintén én is, mint a, a uh -huh. ő Én az opera-i dolgoztam, mondjuk ott is volt a tárvészek, eh, egész eh, nívos közönségünk volt, hiszen eh, Járóka Sándor játszott minden este. Uh -huh. És eh, a Kibédi Ervintől től Aracki-ig megfordult mindenki. Na most eh, csak nosztalgiázunk ugye eh, keményen, tehát azok az idők elmúltak Én Én arra, ami ak amik akkor voltak. Tehát most nem beszélve arról, hogy átkosról beszélünk, de olyan minőségű pincérek voltak, olyan minőségű szakácsok voltak, keresve nem találni most ilyet egy ilyen közepes típusú helyen. Soha nem felejtem el, a főpincér volt az atya Úristen. Aha. Tehát a főpincér reggel sorba állította a ételes-ételes, italos-italos pikolótól kezdve mindenkit, nézte a cipőt, ki volt pucolva, nézte a körmöket, ki volt manikűrözve, hangerli tiszta, a hangerli ruhájuk. Ha valamelyiknél valami probléma volt, csak legyen ez egy koszos cipő, az nem volt azzal megoldva, hogy, hogy lepucolja, hanem aznap az, az a pincér, vagy az a pikoló ezüstöt pucolt. Aha. Úgyhogy, hát ezüstnek ez is hívtuk, hívtuk az alpakát, mert alpakájában ment a leves, és például... Síszébe... Látja, milyen nem. jó, hogy, hogy mondta ezt, mert, mert arról majd elfeledkeztem, hogy például az Ádámban volt sörmelegítő, a a, volt. ami tárgyat nem is nagyon értenek sokan, mondjuk 2017-ben, vagy 2015-ben. Hát itt ami... most le is van tiltva. Igen? Hát, tehát valami bakteriális dolog miatt. Hát ez az egy az klasszikus fém henger volt, csavarható tetejével, amit bele lehetett a kancsóba tetejével. akasztani. Így van, forró víz bele, és bele a sörbe. Uram, egy dolog van, az a baj, ezben nem baj, hogy lejárt a műsoridőnk. El kell, hogy köszönjek öntől, de élvezettel hallgattam volna, és ha úgy adódik, akkor már telefonáljon máskor. Jó. Köszönöm szépen, viszont Ugye, meg nem mondtam el az adás én, hogy, hogy az előző adásban rosszul mondtam, tehát van még felszedű Magyarországon, és ráadásul a korbénban is működik, tehát az ellentétes információért, amit én terjesztettem, elnézést kérek. Holnap délután csepei Adrian várja a Popfilterben. A mai adás szerkesztője Árva Brigitta volt. Köszönöm szépen! Falcsi Gergőnek és Kelecsenyi Krisztának a, a segítséget. Az elmúlt egy órában Punksnodded Miklós hallották. Egy hét múlva találkozunk, ha Isten is úgy akarja. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós.